Перемовлялися між собою працівники Хохоловської Гути і купці Стенця, а в корчмі рудого базлая вже відверто потякали про тебе з із і і до вечора. Примітки бровар броварник, гута, скляний завод. Гайдуки лентовського дощенто спалили з сокириного млина. Сам старий князь прибув на чолі трьох дюжин своїх людей і дивився єдиним оком, налитим дурною кров'ю, на бурхливе полум'я, у якому сипав прокльоний помираючий мірошник стах та мовчки гинула безрука мірошничиха, яка навіть не спробувала вибігти на двір. Та що там князь, провінціал, гембицький у фіолетовій манті? Особисто супроводжував розлюченого Лентовського, і нещадна слава борця з єресю бігла попереду суворого домініканця, змушуючи здригатися у вісні навіть тих бабусь, кого сусідка з дурного розуму при свідках обізвали відьмою. Примітка провінціал, керівник католицьких монастирів у провінції, наставлений Ватиканом. Тільки один син мірошника Стаха, сивий кортун, помер гідно, зустрівши гайдуків дерев'яними вилами. Уже смертельно поранений він прорвався крізь стрій, перехопив зубами горлянку того, хто намагався його зв'язати, і гайнув у ліс. Перешептувалися гайдуки, як вовк пішов проклятий через те і не дістали кулею, такого сріблом треба. Три дні і три ночі вила з цієї години Гарклівська хаща, де канав у гнилому барлозі сивий вовку І двоє ченців із супроводу провінціала Гембицького пропали не відде. Той, котрий першим кинувся із смолоскипом до сокиреного млина, і той, який риготав голосніше за інших, на прокляне палаючого старого та гукав йому «Туди тобі дорога, клятича клуне». Марта і супутники її проїжджали в цей час Новотаргську долину. Вони наближалися до шафляр, а ночами жінку діймали кошмари. Їй снився сивий, який без будь-якої мети Блукав з занебаним цивинтерем. Великий здрається. Я не пам'ятаю, ким був. Я знаю, ким став. Зрідка, скидаючи свого замшевого берета з північим пером, прикріпленим срібною пряжкою, я напинаю його на кулак і довго дивлюся, уявляючи, ніби дивлюся сам на себе. Перог глузливо гойдається, і срібло пряжки тьмяно блищить при світлі місяця. Я роблю це рідко, дуже рідко, в ті пекучі хвилини, коли розумію, що більше не можу бути собою, але і перестати бути я теж не можу. Люди називають мене дияволом. Це правильно. Це правильно, як заклинання, повторюю сам до себе, до берета, пера, пряжки, до насмішника місяця. Це правильно, правильно, правильно це. Вони не вірять. Від певного часу не вірять. Від несосвітенно раннього сніданку біля старого цвинтаря, від пітних долоні тремтливого голосу, від нікому не потрібного ліщиневого прутика, що плямистим мереживом скидав кору.